واتقوا الله الذين ساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna aslaq al hadithi kitabullah Wa khair al haddi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Wa sharr al umuri muhdathaduha Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Faba baya sotara sotara sotari sotari Ibu ibu rahimakumullah Alhamdulillah Kita bisa kembali melanjutkan kajian kita sekarang surat al mumin ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunatun lamaqatullahi akbaru mimma Akbaru mimma anfusakum id tuda'una ilal imani fatakfurun. قالوا ربنا أمدنا ثنتين وأحيينا ثنتين فعرفنا بذن بنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإني يشرك به دؤمن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 kembali kita artikan Inaladina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir Yuna mereka dipanggil pada hari kiamat mereka dipanggil mereka diseru dan dikatakan kepada mereka La maktullohi atbaru sungguh Kebencian Allah kepada kalian lebih tinggi daripada kebencian kalian. Amfu kepada diri kalian. Itu taunailal imani fatak <fatakfurun> Karena waktu di dunia kalian diajak atau diseru untuk beriman, lalu kalian tidak mau. Kalian kafir. Ini memberi penjelasan ya, Bahawa orang-orang kafir ya, Di akhirat nanti Dipanggil Tapi dipanggil Tidak dalam rangka kebaikan Tapi ya, Ditunjukkan bahwa Allah sangat murka kepada mereka Ini yang pertama yang kedua menunjukkan bahwa Orang-orang kafir itu Mereka Benci terhadap diri mereka sendiri Kenapa dulu Kufur Nah, Benci kepada dirinya sendiri Kenapa dulu Kufur Benci kepada dirinya sendiri Itu seperti apa nah, Kalau di dunia ini Orang itu menyesal Kemudian akhirnya menyakiti dirinya sendiri Ya nah, Akibat Kesalahannya yang mereka sesali Ada yang kayak gitu Atau model yang lain Ditinggal Mati oleh Suaminya Atau oleh anaknya Terus Dia tidak sabar Akhirnya benci terhadap dirinya sendiri Lalu Menyakiti dirinya sendiri Nah Orang-orang kafir Karena kekufurannya Waktu di dunia Mereka Mantap pasti akan Dihadab Tidak ada jalan Bahkan sejak dibangkitkan Itu tanda-tandanya sudah ada Nah Kesulitan dan kesengsaraannya sudah dirasakan Misalnya waktu di mahsyar Nah, kebanjiran oleh keringatnya sendiri Ketika di masyar Sangat panas Ketika Kitab-kitab catatan amal itu Berterbangan dan Catatannya datang dari Punggungnya, datang dari belakang Lalu diambil atau diterima dengan Tangan kirinya Mereka betul-betul Merasa Sangat menyesal dan Mengatakan celaka Ketika ditunjukkan seperti abad dahsyatnya neraka jahanam yang pasti akan mereka masuki, sudah terus dalam eh, ketakutan dan dalam kesengsaraan dan dalam kesulitan. Gitu. Nah, akhirnya mereka benci terhadap dirinya sendiri kenapa dulu tidak beriman? Itu orang kafir bagaimana orang yang Beriman tapi banyak dosa Sama meskipun tingkatannya seperti tidak Seperti orang-orang kafir Nah lalu Dalam keadaan mereka benci terhadap diri mereka sendiri itu, Dan mereka pasti akan merasakan adab Dan sudah berulang-ulang merasakan kesengsaraan Mereka dipanggil oleh Allah SWT itu, Dipanggil tidak dalam rangka Umumnya dipanggil oleh Allah Itu menyenangkan tapi ini diseru Terdengar suaranya Kemudian Dikatakan kepada mereka Sesungguhnya Kebencian Allah terhadap kalian Lebih tinggi daripada kebencian kalian Terhadap diri kalian sendiri nah, Semakin Menyakitkan Seruan seperti itu Nah coba kalau di Kehidupan dunia ini ada orang yang Salah Akhirnya ia merasakan kesakitan Dan kesulitan lalu ada orang Yang pada dasarnya Orang itu cukup dekat Dengannya kemudian mengatakan ra, Karena kesalahanmu sendiri rasakan Itu oh, tambah sakit dia omongin Kayak gitu Nah itu Nah jadi Dia omongin yang hanya dia dengar tapi itu tambah menya, menyakitkan Ini Kenapa begitu? Kenapa Allah Taala lebih benci kepadamu daripada kamu terhadap dirimu sendiri? Itu Ittud'auna ilal iman ifatakfurun Kamu dalam keadaan kafir Dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah Supaya beriman Kamu tidak mau, malah kamu tambah kafir Nah ini Nah, maka Allah tambah benci, kamu mau diselamatkan enggak mau? Itu malah kamu menentang. Akhirnya Allah tambah benci pada kalian. Nah, ketika mereka diazab di neraka, maka mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, "Rabbana amattana fathana tayni wa ahyayidana fathana tayni." fa andarana bidunubina fa hal ila khurujin min sabil qalu orang-orang kafir di neraka itu mengeluh dan mengadu kepada Allah rabbana wahai hayyatan kami amat tanathna zaini engkau telah mematikan kami dua kali wa ahyaytana thanathaini dan engkau telah menghidupkan kami dua kali here. mati dua kali hidup Dua kali Mati yang pertama Adalah Sebelum diciptakan Sebagai manusia Awalnya adalah Tanah yang mati Kemudian Allah hidupkan Menjadi manusia Berarti sudah satu-satu Setelah manusia hidup di dunia Mati lagi yang kedua Setelah itu dibangkitkan Hidup lagi yang kedua dan hidup yang kedua ini di neraka azab Lalu mereka mengadu ya Allah, engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Fath ilahurujim min sabil. Ya. Maka apa ada jalan keluar dari neraka ini? Hmm. Apa ada jalan keluar dari neraka ini? Ya Allah. Itu. Duh, sudah mengeluh terus kebengin keluar dari neraka. Nah, bahkan di dalam surat al-Asy'ah, Al -Al Allah berfirman: "Kullama aradu ay yahruju minha u'indu fiha waqila luhum duqu azab al-naril kuntum bihi duqadibun". Setiap ingin keluar dari neraka, Tambah dijebloskan ke dalamnya. Hmm. Dan dikatakan kepada mereka rasakan azab neraka itu akibat kekafiran yang kamu lakukan yang kamu dustakan. Hmm. Nah itu falilah <tambah> huru cimin sabil maka apa ada jalan keluar faidah yang diambil bahwa itu. Nanti di akhirat itu Semua yang tidak jadi ahli surga Pasti menyesal ya, Tapi penyesalannya Tidak ada Manfaatnya Di neraka Mengadu kepada Allah Tapi nah ini sudah tidak Waktunya mengadu lagi Ini sudah waktunya menerima Balasan Nah ini. ذلكم بانه اذا تعي الله وحده كفرتم kalian dihukum di neraka ini adalah akibat dari sesungguhnya kalian dipanggil oleh Allah diseru oleh Allah supaya beriman hanya kepada Allah supaya beribadah hanya kepada Allah mengingisakan Allah kafartum malah kalian ingkari kalian kafir wa yushrak bihi tu'minu ababila kamu diajak menyekutukan Allah malah kamu percaya kalau ada kegiatan-kegiatan menyekutukan Allah malah kamu percaya dan senang gitu nah ini falhukmulillahiil aliyil gafir maka sekarang ini adalah hukuman itu merupakan ketetapan Allah Zat yang maha tinggi lagi maha besar nah, Jadi Mereka dihadap, dihukum oleh Allah ya, Itu karena kesalahan mereka Sendiri Fa'idah yang diambil dari ayat ini bahwa Orang-orang kafir, orang-orang yang Menyekutukan Allah Mereka itu Semuanya pada dasarnya telah Diseru oleh Allah Untuk bertauhid Tapi mereka Tidak mau gitu. Mereka mendengar Tidak tahu dari televisi Tidak tahu dari radio Tidak tahu dari khutbah Jumat Tidak tahu dari pengajian Begitu. Sesungguhnya itu adalah panggilan Allah SWT Asyidu'ala ilaha illallah adhan Itu Itu seruan Allah SWT Nah hmm kalau dipanggil agar beribadahnya kepada Allah kafartum maka mereka kufur tidak boleh melakukan ini ini kesyirikan gitu misalnya gitu minta-minta jimat atau bergantung pada jimat itu kesyirikan mereka pada dasarnya sudah dengar seruan kayak gitu tapi tetap saja menyebutkan Allah Subhanahu wa pakai jimat tidak boleh berkepercayaan hari jelek masih saja Berkepercayaan hari jelek hitung-hitung hari apabila ada hajat itu kalau ada bayi lahir hari-harinya dikasih lampu katanya begini begitu semua itu kesyirikan sudah terdengar tapi tidak dipercaya tidak dipercaya. Iba. Wa iusrok bihi apabila Allah disekutukan tuk mereka percaya. Kalau hari-harinya ditanam dikasih lampu nanti begini begini percaya. Kalau di atas pintunya dipasangin begini nanti rumahnya tidak enggak diganggu percaya. Wa iusrok bihi tuk kalau Allah disekutukan kalian percaya. Maka ketahuilah Hukuman itu ketetapan Allah Lagi yang maha tinggi Lagi maha besar Untuk mereka Dan apa hukuman untuk mereka Kalau mereka itu Tidak beragama Islam Di neraka selama-lamanya Kalau beragama Islam Tapi jelas-jelas menyekutukan Allah Juga di neraka selama-lamanya Nah, di neraka selama-lamanya itu bagaimana Neraka itu api Dan mereka di dalam Api neraka kesakitan Tidak bisa mati Bagaimana Tidak bisa dibayangkan gitu. Ketika Rasulullah SAW bersabda tahukah kalian Api neraka itu seperti apa Sesungguhnya api neraka itu 70 kali lipat Dari api kalian di dunia ini Kalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, ingkana kamakanat seandainya api neraka itu seperti adanya di dunia ini, lakava, awak makolah, Rasulullah an Nida. Seandainya neraka itu apinya seperti di dunia ini, itu sudah cukup untuk mengadap bagaimana kalau api di dunia ini orang dimasukkan di dalam api terus tidak bisa mati wah sudah tidak bisa bayangkan lalu bagaimana kalau api itu dilibatkan 70 kali lipat panasnya dan besarnya membakar sampai ke dalam hati membakar sampai ke dalam hati itu orang dimasukkan di dalam hati kebakar apinya itu tembus ke dalam kalau Bapak kepingin tahu seperti siapa siapa api yang menembus dan tidak menembus. Kalau buku itu dibakar, luarnya kebakar, dalamnya masih indah. Itu berarti apinya enggak menembus ke dalam. Tapi kalau Bapak ngerti merang, ngerti merang lah. Merang itu kalau orang orang kampung dulu panen itu dipotong terus masih ada batangnya. Terus kalau mau Diseleb itu diambil dulu Biji-bijinya tinggal merangnya nah, Kalau merang ini dibakar itu kan Apinya ke dalam-ke dalam Karena tidak padat Gitu ya Nah membakar sampai ke dalam Gitu Alati Tappali u'alil af'idah Neraka itu Membakarnya Sampai tembus ke dalam Gitu Nah, saking panasnya. Nah itu api neraka, gitu. Fal hukmullahiil kabir maka hukum gitu. itu merupakan ketetapan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Huwallazi yuriikum ayatihi Dia Allah S.W.T telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Telah memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kalian waktu di dunia. Ini ayat Allah, ini larangan Allah, ini perintah Allah, alam sekitar ini tanda kekuasaan Allah sudah ditunjukkan kepada kalian. Wa yunazilulakum minas sama'i rizqo dan Allah menurunkan air dari langit dengan air itu Allah memberi rizki kepada kalian, rizki langsung berupa air. Dan rezeki yang disebabkan Dengan turunnya air Tumbuh-tumbuhan Akhirnya tumbuh buah-buahan Berbuah tuh, Usaha lancar Kenapa? Karena Allah menurunkan hujan Sebagai rezeki untuk kalian Wa <tuh> Dan masih Tidak ada yang mau ingat Kepada Allah Kecuali orang-orang yang kembali Kepada Allah Kembali ke jalan yang benar Faedah Fa yang diambil pelajaran dari ayat yang ketiga ini, ayat yang keempat ini ya. Nah, bahwa di dunia ini tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah sudah diberikan kepada manusia. Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu aminu wa yura rabbiman berimanlah. Bahkan ya ayuhan nas wahai manusia, Ubudurabakum ibadalah kepada Tuhan kalian. Ini. Dan yang mau beri yang mau beriman yang mau beribadah akan dibalas dengan yang lebih baik. Manamilah solihamilzakarin auuntawahuamukminun falanuhiyannahuhayatan taibah walanazhiyannhum ajarhum biasanilladikanu yamalun. Yang mau beramal soleh, laki-laki maupun perempuan dan dia beriman. Hidupnya akan dibaikan oleh Allah S.W.T. dan nanti di akhirat akan dibalas dengan balasan yang sangat besar daripada perbuatannya. Sudah diingatkan dan sudah diingatkan kalau kafir akan diadab oleh Allah S.W.T. Kalau musyrik akan diadab oleh Allah S.W.T. Inna hu ma yusyrik billah fadharrahm Allah alaihi al jannah wa mawahul nahr. Yang menyekutukan Allah Allah haramkan surganya Dan tempatnya di neraka Sudah diingatkan oleh Allah di dunia ini Tapi Peringatan-peringatan Allah Ayat-ayat Allah Tidak menjadikan mereka Sadar Tidak menjadikan mereka kembali Ke jalan Allah Kecuali sedikit diantara Manusia Nah ini Pelajaran yang diambil bahwa di dunia ini Allah telah mengingatkan manusia supaya beriman, mengancam atas kekufuran ya, dan kedurhakaan kepada Allah SWT. Nah ini, ya, nah, dan bahkan Allah SWT berfirman tidak ada satu umat pun yang belum diingatkan oleh Allah SWT. Wa laqad fi kulli ummatin rasulan dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul anik butullah ha wajitani butawud supaya rasul ini mengajak pada umat beribadahlah hanya kepada Allah jauhilah taufut jauwilah segala bentuk kesyirikan Nah, sudah diingatkan, ya. tapi ya, meskipun sudah diingatkan, tidak banyak yang sadar, tidak banyak yang kembali ke jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu Wataala. Wamayatadakaruhillamayyuni. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan Allah kecuali Orang-orang yang kembali ke jalan Allah SWT saja Yang bisa mengambil pelajaran Nah, Oleh karena itu sebelum terjadi Hari kiamat Sebelum mati Karena mati itu juga kiamat Kiamat suhro Sebelum mati Supaya nanti tidak menyesal Tidak diadab Fadu'ulloha Mukhlisina lahuddin Berdoalah kepada Allah, ikhlaskan semua urusan agama untuk Allah. Nee, fatulohah, berdoalah kepada Allah, beribadalah kepada Allah, mukhlisina lahu, ikhlaskan hanya untuk Allah Adin ad seluruh urusan agama, keyakinan. Itu agama, amalan itu agama. Nah, berdoalah kepada Allah, beribadalah kepada Allah. Bahkan seluruh urusan agama ikhlaskan hanya kepada Allah. Jangan melakukan kesi kesirikan. Walau ya. karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu benci, jangan ngurusin orang kafir. Masyarakat semuanya mengajak kesirikan. Misal mengajak sedekah bumi. Kalau enggak ikut jangan nanti dikucilkan, dicemooh, meskipun semua benci kamu jangan ikut kesirikan. Fa ta'uuhu mukhlisina lahuttin walau karihal kafirun. Nah, jadi itu. Oh, ada kegiatan, kegiatan apa? Kegiatan gitu. sedekahan bumi. Ini semuanya ini. Kalau enggak ikut ya nanti diisolir. Dibenci oleh semua orang. Fa da'uhum mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, jadi seperti ini Nah, Bahkan Allah SWT menjanjikan Kalau orang itu Ingin mendapat Ridho Allah, meskipun dibenci Semua manusia Mencari Ridho Allah Yang penting Allah Ridho, meskipun semua orang Benci, apabila begitu Maka Allah Ridho Kepadanya, karena yang ia cari adalah Ridho Allah Meskipun manusia akhirnya Benci semua, maka ia mendapatkan apa yang ia cari Allah rizo kepadanya dan Allah memberikan kebaikan apa Allah akan menjadikan banyak orang akan rizo kepadanya. Wa manthola baridunasi bisuktila dan yang mencari rizo manusia dengan dibenci oleh Allah mencari rizo manusia dengan dibenci oleh Allah ikut-ikutan Padahal ia tahu itu haram itu syirik. Nuh itu syirik iya, tapi kalau enggak ikut nanti dibenci orang semuanya, dibenci semua orang. Akhirnya ikut ini namanya mencari ridho manusia dengan dibenci Allah. Sakito alaihilla maka Allah benci kepadanya. Karena memang dia mencari ridho manusia dengan dibenci Allah maka Allah benci kepadanya. Was kotoan hunaas dan Allah akan menjadikan banyak orang akan benci juga kepadanya. Nah, karena itu rugi orang yang mencari ridho manusia itu. Ya, kalau dia mencari ridho Allah, meskipun semua manusia benci, karena memang yang ia cari ridho Allah, maka Allah akan ridho kepadanya dan bahkan Allah memberi kebaikan berupa banyak orang akan dijadikan Rizu kepadanya Tapi kalau orang itu mencari Rizu manusia dengan dibenci Allah ini, Demi mendapatkan Kerizuan manusia ini, Maka ia ikut Meskipun haram, meskipun syirik Mencari rizu manusia dengan dibenci, Maka Allah benci Kepadanya dan Allah akan membuat Orang-orang akan benci Kepadanya Nah ini Karena itu maka Yang lebih bagus adalah fatuuhu muhlisina laudin Walau karihal kafirun Ikhlaskan agama hanya untuk Allah Meskipun semua orang kafir Benci Mungkin itu yang kita Baca pada malam hari ini Kalau ada yang ditanyakan Mungo. Apabila orang itu Melakukan Pembatal iman Atau pembatal islam Apabila dia Sadar Atau diingatkan Dan menerima peringatan Apakah dia cukup bertaubat Atau Mengikirakan dua kali masyhadat lagi Jawabannya Apabila waktu Melakukan kesyirikan itu Tidak ada niat Kufur Tidak ada niat kafir Dan yang semakna dengan kafir Tidak ada niat kafir Dan tidak ada niat yang semakna dengan kekafiran Apa maksudnya tidak niat Kafir, menolak Islam Yang semakna Tidak niat menolak ayat Tidak ada niat menolak ayat ya. Terjerumus kepada kekafiran ya, Perbuatan kafir Tapi tidak ada niat Kafir Tahu ayat tapi tidak ada niat menolak ayat Intinya tidak ada niat menolak hanya melakukan dosa kekafiran Hatinya tidak ada niat menolak Islam Tidak ada niat menolak ayat Al-Quran Tidak ada niat menolak syariat Maka cukup beristighfar dan bertaubat Tapi apabila ada niat Sudah memang saya tidak mau Islam Tahu bahwa kalau di dalam Islam Kayak gini ini Tidak boleh tapi saya tidak mau Islam Sudah tidak mau Ngikutin Dan tidak mau menerima Islam Kalau gitu lebih baik Ketika sadar Dan bertaubat mengikrarkan Dua syahadat lagi Atau tahu ayat Tapi Melanggar dengan Punya hati menolak Ayat saya tahu ayat kayak gitu, tapi saya tidak mahu menerima ayat kayak gitu. Nah, saya tahu ayat kayak gitu, tapi saya tidak mahu menerima ayat kayak gitu. Ini menolak ayat. Maka ketika sadar lebih baik Mengikrarkan dua kali masyadat lagi untuk masuk Islam. Meskipun tidak ada yang tahu. nah kenapa begitu karena yang dia lakukan itu dengan hatinya jelas-jelas mengeluarkan dirinya dari Islam tapi kalau tidak ada niat keluar dari Islam misalnya bagaimana tidak ada niat keluar dari Islam lo nah, waktunya orang-orang ke gereja ikut ke gereja lo kok ikut di mana ikut ikut beribadah, lah kamu sana, ya ikut toleransi saja toleransi saja, enggak apa, apa lah, toleransi saja kok loh, enggak boleh di dalam Islam itu, ibadah itu ya hati, ya lahir lahir batin maksudnya, lah kalau lahirnya itu ikut ibadah kepada selain Allah atau ikut ibadah agama lain, itu membatalkan Islam tapi dia waktu ikut Nah, Itu tidak ada niat keluar dari Islam Tidak ada niat ikut ibadah itu dengan hatinya Hanya ikut akhirnya saja Demi toleransi Ini meskipun Kayak gitu Masuk di dalam membatal Islam Masuk di dalam membatal Islam Nah apabila di dalam hati sama sekali Tidak, tidak ingin keluar dari Islam Nah tidak ada niat di dalam hati Menolak ayat Yang menjelaskan bahawa gitu, Beribadah kepada Selain Allah adalah kafir Dan namanya ibadah itu Ya lahir ya batin Ya Nah, kalau tidak ada niat Menolak ayat, tidak ada niat Keluar dari Islam Insya Allah cukup dengan istighfar Dan bertaubat. Nah, tapi kalau ada niat Menolak ayat atau Niat menolak Islam Maka Kembali kepada Islam harus Mengikrarkan dua kalima Syahadah Enam kanzul arsy kanzul arsy yang saya enggak faham jadi maksudnya ada bacaan gitu ya lah. Puji-pujian Kanjul ars Kanjul arsi La ilaha illallah Kanjul arsi la ilaha illallah Gitu dah Uh, terus ini apa ada di dalam hadis itu ya? Iya, itu merupakan itu, itu ada dalam hadisnya. Iya. Iya, jadi kalau hadisnya ada apa enggak, maka itu harus jelas tulisannya kayak begini. Nah, tulisan kayak gini ini di dalam hadis ada apa enggak. Adapun adapun umumnya buji-buji yang Biasa dilantun-lantunkan oleh kelompok di masjid-masjid tertentu, ya. Itu nyemot-nyemot, nyemot-nyemot itu nyemot ini sedikit, nyemot ini sedikit, nyemot ini sedikit, tidak? Biasanya begitu. Nah, jadi itu. Lah, kalau begitu, terus bagaimana? Jawabannya seandainya itu sempurna. Nyemot di dalam ayat Atau hadis meskipun Meskipun tidak ada Kesalahan Lebih baik Tidak usah dilakukan Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya telah mengajarkan Yang sempurna Nah jadi itu Ya Itu yang pertama Terus ada pelajaran yang sangat Indah Apa itu? Bahwa orang itu Mengamalkan Quran dan Sunnah Tidak ada yang bisa sempurna Misal misal Quran dan Sunnah ini Totalnya 100 Tidak ndak ada 100 macam Tidak ada orang yang bisa mengamalkan 100 macam itu Nah jadi Quran dan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah Seandainya seratus macam Atau seratus bab Tidak ada satu orang pun Yang bisa sempurna melakukan semua Misal si A ini berkemampuan Melakukan 60 Ya Kalau 60 ini dicampur Dengan yang tidak ada tuntunan Sudah otomatis Yang sesuai tuntunan menjadi Berkurang yang kamu lakukan 60 Yang tidak ada tuntunan 15 Berarti yang ada tuntunannya hanya 45 Nah dari itu Nah karena itu Syed Muhammad bin Sallallahu wa ta'amin menjelaskan Ini tuntunan Kamu tidak akan bisa melakukan semua Itu tidak ada tuntunan Kamu lakukan Wong Yang ada tuntunannya saja belum semua Kok melakukan yang tidak ada Tuntunan Orang yang sadar pasti akan mengatakan itu kurang akal, hanya saja banyak orang yang tidak sadar. Nah jadi itu, nah itu satu. Yang kedua, yang kedua, yang penting untuk difahami ya. Selain Quran, kalau tidak tahu artinya, nggak dapat pahala. Karena itu kalau ndak tahu artinya lebih baik baca Quran. Gitu. Selain Quran, kalau ndak tahu artinya, tidak dapat pahala. Karena apa? Karena ibadah itu sesuai dengan hati. Lah orang yang ndak ngerti itu hatinya nggak ikut. Orang yang tidak mengerti itu hatinya tidak ikut, tidak dapat isinya, tidak dapat isinya bacaannya bacaan tanpa makna yang dapat pahala hanya Al-Quran. Nah, coba seandainya dia itu duduk di situ. La ilaha illallah, dahulu la syarikat la lahu almulku, walahu alhamdulillah, waalaikumsalam, dhir la hawa la laqwa la ta illa billah, la ilaha illallah, walanak bu tu illa iya, mukhlisina lahudin, walau karihal kafirun. Terus panjang, pak, le, tadi minta apa? Dah tahu, karena dah tahu artinya, nggak dapat pahala, nggak dapat pahala, le. Kenapa? Karena Bacaan Yang tidak ada artinya Tidak tahu artinya Muji Allah juga enggak Minta juga enggak Istighfar juga enggak Maksudnya hatinya ya Ya Allah ampunilah juga enggak, wong Tidak tahu artinya Nah yang tidak tahu artinya Dapat pahala Itu hanya baca Quran Nah, karena itu kalau nggak tahu artinya lebih baik baca Al-Quran. Setiap huruf diberi bahaala seperti satu amal kebaikan. Itu. Nah, itu penjelasan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam bersabda: Inna Allah la yastajibu duaan min qalbin ghafil. Allah itu tidak mengabulkan doa orang yang hatinya tidak ikut. Ya, nah, itu. Sekarang, seandainya yang dibaca itu A, tapi hatinya B. Yang dibaca itu A, tapi hatinya itu B. Misalnya bagaimana, misalnya begini Dia mau melakukan tugas resikonya besar Mohon kepada Allah keselamatan Mohon kepada Allah keselamatan Ya Allah berikanlah keberhasilan Mengerjakan tugas ini dengan selamat Hatinya kayak gitu, tapi bacaannya Rabbifirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sewagira. Sebenarnya gitu. Nah, sesungguhnya yang dibaca dengan hatinya itu lain. Yang diterima oleh Allah adalah hatinya. Hatinya minta keselamatan, ya kamu minta keselamatan, kamu berharap itu sudah merupakan harapan kepada Allah itu dapat pahala tapi pahalanya pahala berharap ada berharap ada takut kepada Allah wah tidak mau itu haram itu takut kepada Allah itu dapat pahala berharap kepada Allah dapat tapi doa tadi itu kosong kenapa karena bukan Quran terus kata-katanya ini tidak diikuti oleh hati maknanya nah jadi ada berharap, ada takut Itu amalan hati Itu dapat pahala Berharap kepada Allah dapat pahala Takut pada Allah dapat pahala Nah berharap Dengan hati kepada selain Allah Itu Ibadah kepada selain Allah Misalnya hatinya berharap Dagangnya lancar Tapi berharap Kepada wali Songo. Tidak malah dapat pahala malah syirik nah, Tidak mengucapkan apa-apa Tidak -apa, berbuat apa-apa kok syirik gimana Syirik dengan hatinya Nah jadi seperti itu Ya mungkin itu dulu Subhanakallahumma bihamdika Syaitu Allah ilaha ilaha anta Astagfirullah wa atuhu ilaih Walhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh